Урвалося, кажуть, урвалося, садити будуть тих, хто з чорного ходу, хто з підприлавка, хто бере хабарі, хто дає, і в медицині, і в магазині, і в інституті, і навіть. Там переполох такий, приходжу до однієї і завжди в неї брав. Ти що, каже, хочеш, щоб і тебе, і мене в каталажку посадили? А я кажу, мене не посадять. Мене посадять, як жити будуть? Я для них ніби тринадцята зарплата щомісяця. В любое время года, і в любую погоду. Що він там на своїй роботі вкраде? Протокол? Чи може хулігана? Ото паразита з червоним носом, що суспільство розкладає. Загорне його в цілофан, принесе жінці на день народження, скаже «На, я тобі ось подаруночок приніс». «Хто я такий?» Рядовий, невидимого фронту. У мене тільки дві руки, але до них тягнуться інші руки. У мене тільки десять пальців, але від кожного з них тягнеться ниточка, як ото в ляльковому театрі. Я смикаю за ниточкою, лялька танцює, смикаю за ниточкою, лялька кланяється. Спробуй, посади мене, обріж оті ниточки, скільки ляльок голих залишиться? До речі, апендикс мені різали. Приїхала швидка, я стогну, лікарма мацає рукою по животі, а очима по кімнаті. Кілеми на стінах вивчає, кришталеві вази в серванті розглядає, ніби кінчик мого апендицита, аж туди в сервант потягнувся. Ніби його хвостик, він там в другій кімнаті під кілемом. Доктори кажуть, я все розумію, скільки треба, стільки буде». І що ви думаєте? Через пару тижнів я на весіллі гопака витинав, а лежав зі мною якийсь правильний і рівний. Лікар йому натякає, що здоров'я людини зараз дуже дорогоцінне. Треба боротися за нього всіма наявними засобами, нехай, мовляв, прийде ваша жінка. Розумна людина одразу ж Петра б, що твоя жінка не Софі Лорен, що лікар так без неї не може. А він почав допитуватися лікаря, скільки тому держава платить. Підрахував, що трудовий день коштує 7 карбованців і 32 копійки. Ну той йому і відчекрижив апендицит рівно на 7 карбованців і 32 копійки. А решта студентам зоставив. І ті дорізали. А тепер вибирай, даси – посадять, не даси – понесуть ногами наперед у квіточках. Який варіант тобі краще підходить? Хто бере, хто дає. Я вам скажу, розумний чоловік оце придумав, хто бере і хто дає. Раніше як було? Раніше було тільки той, хто бере, а той, що дає, міг похвалитися – на радощах або зі злості поскаржитися. А тепер, дзуське, тепер коло замкнулося, і його голими руками не розірвеш, бо там напруга, як у високовольтній. Торкнешся тільки, шарах не так, що тільки дві костюмахи і черепок зостанеться. Оце вам хто бере і хто дає.